На Заході у Північних Бойків та Лемків знову виявилось близьке сусідство польського населення, яке трохи послаблюється, однак, близьким сусідством Словаків – 1683 мм та Чехів – 1667 мм. Далі на Північному Поділлю на Київщині та Полтавщині зріст звищується – і зовсім падає на Харківщині та на Вороніщині, де українці стикаються з великоросами. Середній зріст – 1657 мм. Що їх нижчий зріст теж залежить від інородних, головним чином, фінських низькорослих елементів. Мордва – 1643 мм – зиряни – 1628 мм, черемиси – 1615 мм та інші, які ввійшли тут до складу славянського населення. Нарешті, в північній смузі України, поминаючи великоруський вплив на Курщині на зниження зросту, яке найбільш помітне на Чернігівщині та в північній Волині, могло впливати і те, що там – Українське, мабуть таки, перемішалося з литовськими, польськими та великоруськими племенами. Факт, який, на думку новіших учених, спричинився до витворення білоруського племени. На це, правдоподібно, вказують і згадані вже нами відповідно невисокі відсотки низькорослого та високорослого населення в даних місцевостях, тоді як середній зріст досягає тут значних відсотків. Отже, ми маємо всі підстави, щоб вважати українців високорослими взагалі. Але тут стає питання, як ми мусимо дивитись на низкорослі елементи українського племені? Як на останки старої низкорослої раси, що з'єдналися з великоросами, чи як на Порівнюючи новіші етнічні домішки, що з'явилися ззовні. Щойно наведені дані щодо географічного розподілу зросту та наші пояснення щодо меншої високорослости певних місцевостей, особливо у північній смузі України, а також, відповідно, незначний відсоток малого та нижче середнього зросту на цілій Україні, все це дає нам, здається, право висловитись з певністю на користь того, що зростом українці становлять етнічно одноманітну, високорослу масу, в основі якої ніяк не можна припустити злиття двох раз – високорослої та низькорослої. Розділ третій. Головний показчик. За дуже важливу з причини своєї сталости ознаку вважають відношення продовжного та поперечного діаметрів голови, що визначається так званим головним показчиком. Цебто цифрою, яка показує відношення найбільшої ширини черепної части голови до найбільшої її довжини, яку приймають за 100. Відповідно до цього головного показчика, як етнічні групи, так і окремі індивіди поділяються на довгоголових – доліхоцефали, з головним показчиком до 77,7, середньоголових – мезоцефали, з головним показчиком від 77,7 до 80, та короткоголових брахіцефали з головним показчиком вищим за 80. В свою чергу, довгоголові поділяються на доліхоцефалів та судоліхоцефалів, а короткоголові на субрахіцефалів від 80 до 83,3 та брахіцефалів від 83,3 та вище. Щодо цієї ознаки, то українці, як і взагалі всі слав'яни, круглоголові.